Välkomna till veckan med Petri Krim. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja, och med tanke på den senaste tidens turer och avslöjanden inom landets högsta polisledning så kommer den här veckans avsnitt att handla bara om det för de här avslöjandena de har ju lett till att regionpolischefen i Stockholm och ställföreträdande rikspolischefen Mats Löving just nu utreds för grovt tjänstefel efter att han gjorde Linda Staff till underrättelsechef NOA. Säg att vi har sökt Linda Staff, Mats Löving, rikspolischefen Anders Tornberg och massa andra människor som är kopplade till den här härvan men alla har tackat nej till en intervju. Däremot ska vi strax prata med polisforskaren Johannes Knutsson som kommer hit, men först lite bakgrund till den här polisröran. För den här historien börjar egentligen med att polisforskaren Stefan Holgersson vill testa hur polisen efterlever offentlighetsprincipen. Som till exempel vilka handlingar de egentligen lämnar ut. Och eftersom Stefan Holgersson tycker att det finns frågetecken kring vilka meriter som gjorde Linda Staff mest lämpad för jobbet som underrättelsechef på NOA så är det henne han siktar in sig på. Linda Stav har inte gått på polishögskolan så han begär bland annat ut handlingar för att se vilka utbildningar hon fått hos polisen. Totalt handlar det enligt DNA om nio olika förfrågningar. Eftersom Stefan Holgersson vill dubbelkolla att polisen inte favoriserar honom som forskare mejlar han också sin begäran från två andra mejladresser. Det här gör Linda Staf rädd och hon går till polisens säkerhetschef för hon är orolig för att det är hennes tidigare chef Mats Löving som håller på kartlägger henne. Och det ska visa sig att de också har haft någon slags privat relation. Det hon berättar om hans beteende och relationen får säkerhetschefen att i december förra året anmäla Mats Löving för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande av Linda Staf. Det här är grova brott, bara straffet för grov friskränkning är fängelse mellan ett till sex år. I anmälan kommer enligt Expressen och Aftonbladet fram att Mats Löving flera gånger dykt upp på platser som Linda Stav varit på, som badhus och promenadvägar. Men enligt Linda Stav har inte hon blivit utsatt för något brott alls. Två dagar senare så bestämde också åklagaren att inte inleda en förundersökning. Men det ska visa sig att redan ett år tidigare, alltså 2020, så anmäldes dessutom Mats Löving för misshandel av Linda Stav. Även den anmälan lades ner. Och förutom polisanmälningarna om hur Mats Löving behandlat Linda Stav, så utreddes han för jävmisstankar tidigare i år. Det är efter uppgifter om att Stav fått jobbet utan tillräckliga meriter. Men inte heller den anmälan ledde till en förundersökning. Men nu i måndags efter alla de här skriverierna så gick chefsåklagare Bengt Åsbäck ut med att han öppnat en förundersökning om grot tjänstefel gällande anställningen av Linda Stav som underrättelsechef för NOA. Och så här säger Bengt Åsbäck till Ekot. Det här också uppgifter som har kastat nytt ljus kan man säga över material vi har haft tillgång till. Medieuppgifterna är ju inte oväsentliga i sammanhanget. De har Okej. också spelat in något betydelse. Men det som först nu sker är att vi, får, vi måste ju samla in ett ganska omfattande material kring det här tjänstetillsättningsärendet. Förhör med Mats Löving och Linda Staff kommer ju åtminstone att bli aktuellt, säger du. Det kan jag säga. Ja, för det var alltså Mats Löving som anställde Linda Staff som underrättelsechef för Noa i mars 2015. Och De ska alltså haft någon form av relation som Linda Stav kallar för privat. Men ytlig. Så här beskriver hon i tv4:s nyhetsmorgon: Jag har varit öppen och tydlig med att det har funnits en privat, men ytlig relation. Och då menar jag ytlig relation, punkt. Inte ett förhållande. Det blev aldrig ett förhållande. Det har inte varit ett hemligt förhållande. Det har absolut inte varit närstående. Men alltså, vad är det egentligen för relation de har haft? Det förstår mig inte alls i det här klippet. Och vem säger egentligen närstående? Jag använder inte det särskilt ofta. Gör, gör du det? Nej. Nej. Och med närstående så menas ju då en familjemedlem eller en partner helt enkelt. Och Ett område där man faktiskt använder det här ordet mer än vad du och jag gör till exempel det är i lagtexten. Om man kollar på till exempel grov fridskränkning då, som är aktuellt i det här fallet så innebär ju det då att man utsätter en närstående för upprepade kränkningar till exempel. Alltså en familjemedlem eller en partner? Ja, exakt. Så nu blir vi väldigt spekulativa här men kan det vara så att Linda Staff egentligen försöker skydda Mats Löfving på något sätt? Ja, det ska ju inte vi spekulera i kanske, men vi får se helt enkelt vad det är som kommer komma fram. Men... En sak är i alla fall säker och det är att efter de här avslöjandena så har ju Mats Löving fått ta en paus från jobbet som regionpolischef i Stockholm. Och Linda Stav, hon skulle ju börja få ett nytt jobb på justitiedepartementet efter nyår. Men nu blir det inte så. Hon blir kvar på NOA. Och med oss i studion nu så har vi Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning. Välkommen hit. Tack för det. Vad är, din, vad är dina tankar om det som har kommit fram här senaste tiden. Det är en bubbla som har spruckit. Jag har bara väntat på att det här skulle ske. Så du är inte förvånad då eller? Nej. Vad vi har är ju hur man rekryterar och vilka personer man väljer ut och, och de kvaliteter som ledarna har. Uh, I och för sig blir jag förvånad över den här anmälan om uh, misshandel och ofredan och vad det nu var för någonting. Men däremot den här själva rekryteringen, det kände jag ju till. Jag bara väntade på att det skulle spricka. Men skulle du säga att det är typiskt för hur polisen i Sverige fungerar? Det här sker ju inte i ett vakuum, en sån här sak. Utan vad du har är ju en, en auktoritär hierarkisk organisation där man har fått för många ledare som inte borde vara ledare. Vilka kvalifikationer borde man ha då för en sån här tjänst? Ja, alltså man, man ska ju stå för, för en, en eh, öppen eh, polisorganisation om filosofi och kultur som eh, främjar eh, kunskaps, kunskap och, och som är öppen. Men det har inte varit så. Och titta det som jag framförallt har, har varit väldigt bekymrad över det är den analytiska kompetensen som så gott som saknas inom den överordnade polisbyråkratin. Men hur skadar den här typen av händelser förtroendet för polisledningen? Ja, ja. På vilket sätt? Ja, nej men alltså jag tror nog att det här är en varböldsmarsbrokigt och jag tror nog och jag hoppas framförallt att våra politiker som aldrig har satt sig in egentligen hur illa polisverksamheten fungerar. De yrar ju bara om fler poliser, fler poliser och ska slå varandra på fingrarna. Istället för att försöka gå in i verksamheten och se alla de här resurserna som polisen har. Hur används de egentligen? Men att Mats Löving nu då utreds för grott tjänstefel efter den här tillsättningen. Tror du att det kommer bli någon förändring efter det? Uh, vi får se vad den här utredningen kommer fram till men, men sannolikheten är väl stor att han får lämna sin tjänst Och jag vet ju också att du har kontakter kvar inom polisen Hur snackar man där om det här? Uh, ja, nej, de, de är ju djupt bekymrade Tack så jättemycket Johannes Knutsson för att du kom hit Och vi får väl se vad som händer i, framåt i den här härvan Och du som vet någonting får jättegärna höra av dig det var allt för den här veckan och om ni då vill tipsa oss så gör ni det på petrikrim@svartisradio.se eller 0734612915 och ni når oss ju också då på signal på det numret eller via vårt Instagram-konto som heter petrikrimpodden. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mirela Quintana Melin. Trevlig helg. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.